کم چی عجمی نموندی نو تام غیر منصرف دار ازی دا مختلف مثال را ذکر کړل دا ټول اسم عالم کیو خص چکم نمونه هغه د صفت په تو قربان دی رازی یعنی هغه به تور صفت بیانی کی دا موصوف د پارا نو پای کی دا باقی اسماء لکه اسم تفضیل ا اسم تفضیل چې د افعال په وزن بانی راتلن کی نمونه دا لکه احمد دا امجد اسم تفضیل چې کوم وزن ده نو اغه فعلو دی ها لکه اظلم دا رنګه اعل په وزن بانی چې کوم اسماء راځي د افعلو په وزن بانی تیک شو د افعالو په وزن بانی کوم کم نمونه رازی ده یاد ساته ای آغا صدی نو آغا کم چه لکه اسم صفت رازی نو آغا اسمائی صفتیا ده صدی که نمونه رازی او که ده صفت پو طور بانده رازی نو ده یاد غیر منصرفتی ده مبالغی و وزن بانی ده فعالان فعلان په وزن باندې چې کوم اسماء رازی لکه رحمان ش عتشان اگر چې دا د امغه د الف نون دلاندی د کور اوستل خو حال چې لکه دا صفتی نمونه دي نو دی وجنه دا غینه جدا کړی وی ورن د دی په اخره کې الف نون رازی نو دا قاعده یو قسم لا یو دا چې د کوم اسماء په اخره کې الف نون رازی دا غیر منصرف لکه رحمان شو عطشان شو غضبان شو ابي لخبر دا چې اي کي لك اسم علم ده او دي کي لك دا صفت په طور باندې راځي دارنګ کم چې دا فعلاء په وزن باندې راځي د دري او ځان د یاد ساتي افعلوا فعلان او فعلاء په دي وزن باندې چې کم اسما راځي دا غیر منصرف لکه حمرا شو سفرا شو بيضا شو زرقا شو دا د رنگون دا نمون دي سعودا وغیرہ دا ٹول دا غیر منصرفتی خواہ جمع مکسر جمع مکسر کے ایسے الفاظ جن کے آخر م جمع کا الف آ رہا ہو اور اس کے بعد دو یا دو سے زیاد حروف ہوں پدی که دا دو اوزان دا یاد ساتی مفاعلو دا اوزان دا سولی کئی مفاعلو مفاعیل ا په دی وزن باندې چې کوم اسما راضی یا کوم جمع راضی په دی وزن باندې چې کوم جمع راضی نو هغه جمع هغه بغیر منصرف وی لکه مساجد او یا دام اغا وزن ده. صرف دا او وزن د مفاعیلو باندې وی او مصابيح مفاعیل یا غريبي دم هغه وزن دی صرف د هغه وزن په کار دی یعنی لازم نه دا چې بلکل دغهې سرکې بیا من یو دا نه بلکې دغه وزن پکار کار دی مفاعیلوداررنې مفااعیلو لکه مصبيوو دا خو د مفااعیلو په وزن باندې دی او بل طرف ته غرابي سر کې غین دی مم دیداررنې د کوم عثماو پخر کې لیف مدوده را ځي ممدو ده سرت دی نه چې دا, دا, دا هم ته اوما غد فعل او په غ وزن باندې کتا سوق و رہی نو یو کسمله په وزن باندې راځي حمرا سفرا دل علماء او حما شهدا او بارل دای د دا جمع کی راوستي دی او غد په اسم صفت کی دا به انشاء الله تعالی په روان د نحوی کتابونو کی یا تاسو چې بنور کتابونو کی ګورئ په یی کې په قدرې اسانی بعضه اصطلاحات په دی کې اسان دي او بعضه په نورو کتابونو کی نورم پاس سان انداز بانی آیان شیوی دل تدا نوٹ کے جکم خبر اکڑے گتا تا پرون وا غیر منصرف اسما کے شروع میں الفلام آنے الفلام پہ داخل شي او یا اون کے مضاف بن جانے سے وہ منصرف ہو جاتے ہیں لگتا استماد شیطان مثال اغدر کڑے او حالت جر میں ان پر زیر آ جاتی ہے ٹیک شوا وہ شیطان چی دین که بغیر د علی فلام نه او یا بغیر د اضافت نه نو دا غیر منصرف تی او که اضافتی وشي بلتا او یا تباندی علی فلام داخل کی نو بیادا دا غیر منصرف نه منصرف جوړيږي لکه مثلا بسم الله الرحمنی و تا رحمنوی لیچه رحمن کو علی فلام دا غیر منصرف تی لیکن الرحمن فلام په داخل دی نو الرحمنی ویلی کی جر په آگل دی دارنګي ګور ال نو ال मजाجئ تاسو وختي ویلي چې اغه جمع مکسر چې اغه ده مفاعلو په وزن باندې راځي مفاعلو نو طغی باندې با جر نرازی غیر منصرف ته لیکن دلتا ال मजाجعوده ده مزجعون جمع ده لیکن الف لام په داخل دینو ال मजाجئ سرتیر ک صه راغلی د ځکه چې دا د غیر منصرف نه منصرف جوړ شوېدي داګې د مساجد مثال راځي لکه سور بقره کې وله ت رونه وان تو معکیفونه ف مسااج دي اوسلته ممسجد باې الفلام داخل دی او داال د لاندې جر راغلی دیمن شیر الله ش شیر مفائل وزن دی لیکن اضافتی شویده الله تعالی راغلی دی نو د دې وجنا اغه جر اغه پیراغلی دی ورنه بغیر د دا اضافت نا د با کتا سودا لفظ الله ته لری کئی نو بیا کبه من حرف جرم داخل کی نو دا بیا من شعائر را از من شعائر من شعائر ک لفظ الله دا اضافت ته کټ چکله یو غیر منصرف به طور مضاف و عقیشی لدا یا ساعت بیا پاغی جر تل اغم ممکن دی بشر ته کې چې د حرف جر په یا د مجرور په ځای کې واقع وي لکفی احسن تقویم اوس احسن علی تاسو غبر او بیل چې د افعلوا په وزن بانی کم د غرازی نو اغه بسی اغه غیر منصرف وی نو احسن اخذ افعلوا په وزن مانده دي لیکن دل ته چونکی تقويم ته اضافت شوي دي نو ددي وجنا د فی چکم حرف جر دي داغي ا غجر په دي باندې احسني راغلي نو دا وګ رشعائري اور احسني مضاف hone ki wajah se حالت جر مې چلے گئے مثال مبنی کی مثال ان هو لقران کریم پدي کې د مبنی مثال څه دي ته ان هو چکم ها زمیر دے زمائر دا د مبنیاتو ندی کعنهو ہو نو پدی کی کعنه دا زان لحرف تے دام مبنی دے زکت و حروف مشبہ بالفعل ندے دیسر شکم دا ها زمیر متصل دے دام مبنی دے او هو چی دے نو اغزان لحب مبنی دے یعنی دو پا یو پا کی حرف دے کعنه انبا انکا ان لیت لیکن لعلی او د سر د زمير متصل دام اسم دي او هو چې کوم زمير منفصل دے دام اسم دي او دا دوه مبنی دي لعل اعمل صالحا لعل بديقي لعل چې دینو دا حرف دي دا مبني دي ځکه حروف طول چې دینو هغه مبنی دي او دا چې کوم دي سر یا زمير دي د متكلم زمائر طول سدي هغه مبنی دي والاخرة عند ربك للمتقين ودی کی مبنی عند ربک ربی سره چدا کم مضاف الیه دے او غا کا ضمیر دے ندایات ساتیدا مبنی دے لهم کی لهم اجرهم عند ربهم ودی ک دا هم ضمیر اجرهم کی هم ضمیر عند ربهم کی هم ضمیر دا طول مبنیاتی دارنگي ان هذه تذكره خ ان دا حرف د د مبني دي هذه اسماء اشارات سوا د دا تسنين د ببنی دي متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل خو اوس الدنيا دا تاسو مخکي ویلي اغه اسماء چې داغه باخره کې الف راشي دا, دا مبني وي دنیا پکې مبنی دا دارنگي ان الصفا والمروه من شعائر الله لو پای کی ان حرف ته دا مبنی دی من حرف ته دا مبنی دی ان ربی لسمیع الدعاء ان حرف دی مبنی دی ربی کی چکم یا ضمیر د متکلم دی اغا مبنی دی غیر منصرف اسماء کی مثالیں ان جهنم لمحیطۃ بالکافرین جهنم چیدې نو دا غیر منصرف دی غیر منصرف ته دا یاصاتی د غیر منصرف د پار نه اسباب دي دل تدویو نه دي ذکر کړي ان نو د دینه باد چکم د د نحوی کتاب بمنګوایو اغه د نحو میر فارسی کی لوبو نحو میر کی به ان شاء د غیر منصرف مننګ نه اسباب وایو چی یو اسم یو لفظ یو اسم چ غیر منصرف قرضی د غیر منصرف نه اسباب دي صرف دلتا مختصر او انت خبر از د کی د غیر منصرف نه اسباب دي یو اسم با الا غیر منصرف قرضی چې په دې نه اسبابو کې په هغه کې دوه اسباب هغه موجود وي چې په دې نه اسباب کې په هغه کې دوه اسباب موجود وي یا یو سبب پکې موجود وی خوغه قائم مقام د دو, دو اسباب وی تښه د دې درس مثال دی لګام توربانی د اسلام چې کم اکثریت معاملات تی نه پې کې قانون خدا دی چې پدی کې دوه غواهان وی دوه غواهان وی نو البالکغه ماامله اگر ټک وی خو کله کله پکې استثنایی صورت مرای شي لکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خزیمه تا کله چيغه گواہی کړي وا نو پیغمبر علیہ السلام هغه ته ویلیو چې د حضرت خزیمه د یو کس گواہی د دو کسانو د گواہی برابر ده نو غیر منصرف کی قانون خدا دی چې پدی کې به یو لفظ یو اسم چې هغه غیر منصرف ګرځي نو په دو اسباب اغنه ازباب د تزه په شیر کې وې نو په نه اسبابو کې پاغي کې په دو سببونه اغه موجود وي صرف دلته داس د کوي او غنه اسباب د تویم تفصیل به ان شاء الله په نحویر کې کو چې دا کتاب ختم شي پاغي کې به ته وې ما خو صرف دلته کی دا یو نقش او یو خاقه په ذهن کې کې نه وي د نه اسباب نہ دو اسباب چې پکې موجود وي نو هغه غیر منصرف وي یا پدینها اسبابو کې بازی اسباب داسري چې هغه یو سبب چې په یو اسم کې موجود وي نو دا هغه یو سبب موجود کی دا قائم مقام د دو اسباب وي یعنی هغه یو سبب دومره زورور ورده چې هغه د دوو د دو, دو, دو اسبابو زی لري لکه څنګه چې تاسو تما دا د خوېمدا هغه مثال اسې بتوري تشبيه درکا لو ده غير منصرف اصمام او اغانه اصبابكم دي بشير كي اغداسي ويلي كي عدل و وصف و تانيث و معرفت او قوغل كي قداس صرف ده الفاظ ور كي عدل تراشي عدل و وصف و تانيث ثم جمعو ثم تركيبو ونون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب عدل يو وصف ضوا تانث تن تانيث تانيس يعني مذكر كم اوبوزيت تي تانيث مؤنث ومعرفة او معرفه علم وعجمه او دارنغي يلف اجامي كي دل وعجمه ثم جمع ثم تركيب وبيا جمع جمع مرادم جمع منتهى الجموج بدغد ووزان وبندرازي مفاعل ومفاعيل ثم جمع ثم تركيب او داري يلف شيغ مركب وي لكب علبك وحضرموت وغيرها والنون زائده من قبلها ألف او الف نون زائدتان لك عثمان سلمان عدنان بدي كي راغلي دي من قبلها الف و وزن فعل او چی وزن فعل ویلکه افعلو شو دا سی اوزان وباند چی راضی و هاذا القول تقریبو او دا قول دا د ټولو نه اقرب ال یعنی درستګی ته نزدې قول ده نو دا نه ازباب او دغه خبره دا یاد ساته ان شاء وضاحت به بیا په د نحوی کتاب کې کو خ ان جهنم وجحنم غیر منصرفتی غیر منصرف ته ادارې کې ان هاذا لفصحف الاولى خپدې کې غیر منصرف دا ال اولى ندا خير پدې کې ابراهيم او موسی دا مثال دی حضرت ابراهيم او موسی دا غیر منصرف تي اجمين نمونه دي او درنګ علم اوس دې کې دود دو واغه دو نه اسبابونو موجود کم کم ابراهيم دا عجمينوم هم دے یو سبب دے دا دے عجمه او دویم دا معرفه همدا علم هم دے معرفه دا دارنګي موسی موسی کی پدی کی یو دا عجمينوم هم دے او بل لا دے چې دا, دا, دا علم هم دے معرفه همدا دا دوه اسباب پدی کی هم موجود دي دارنګي الى فرعون فرعون غير منصرف دے فرعون کی عمدہ د دوا اسباب دی اجمینم همده عالم همده نم هم دی هم بیا پاجم دارنګي بی بابل کی هم اس ګوري بے با حرف جر په داخل دی کار خدا و چې بے با حرف جر عمل خو هغه جر ور کول دی د لام د لاند زیر لیکن زکا غیر منصرف دی نو د غیر منصرف د وج نه پاغي باندي پر غیر منصرف کی جرج دینو د د نسب تابع وی یعنی پدیبان نه نسب راغلی دي زبر په راغلی دي دارنگ ملک و مصر اس مصر د ملک نوم ناغه ګورا الکه ملک ته اضافه شوه دي نو مضاف نه خو مجرور وی ملک په کارو لیکن چونکی مصر غیر منصرف دي نو د دې وجنا ا اجر نه دی راغلی ان عائشه عائشه ګورا د اوس غیر منصرف دي آن حرفجر په داخل د ع شتی په کارو خو لیکن منصرف ې او په غیر منصبانې جر او تنوي نه راي ان نه من سلامان نون په ک راغلی دی من حرفجر په داخل د سلامانې په کارو خولیکن حرفجر دغبانې په غیر منصبانې جر او تنوي نه رایکابتو في مکقطته اوس مکه غیر منصرف دی في حرفجر په داخل د لیکن فی مکۃ ندی راغلی بلکه مکۃ ذکا چ غیر منصرف جر او تنوین نراضی نارو جهنم نار مضاف ده او جهنم مضاف الیه ده اور د جهنم لیکن مضاف الیه او مجرور نار و نارو جهنم می پکارو لیکن مضاف الیه ده لیکن غیر منصرف ده او غیر منصرف بانی جر او تنوین نراضی انم پاکستان پاکستان پهې خیر الف نوم راغلی دی او بار حال دا عالم هم, دے هم دے دی او دارنګې عجممی نوم هم دی نو په کې د کې دو نزیات اسباب په کې را یځ شوي دي نو په دی کې من حرفجرم پ داخل د باکستان ن نه دی راغلی لیکن غیر منصرف دی او غیر منصرف با جر او تنوین دا نه راځي دا مشک دا تاسو دځان سره حل کوي ان شاء الله تعالی سبابا دا کو دا د خیرخه د شیر عادل وصف تانیس معرفه او جمع جمع ترکیب الف ن زائدتان وزن فعل بالکل ټیک دی و او شیر کی یاد کینو پای کې بتاسانی